Négy. Lord sem egy cédrus alatt ült, és Woodhull kecses arányaiban gyönyörködött. A ódon szépségét nem rontotta el semmi, az új épületek és a hozzátódások innen nem látszottak. A kies békés táj őszi napfényben fürdött. Mégis, ahogy bámulta, már nem is Woodhull-t lát. A még impozánsabb, erzsébetkori kúria képe előtte, hatalmas parkkal, komorabb tájban. Chaltonbury-t látta, családja otthonát, és az előtérben egy leány alakja. Aranyhajú, határozott arckifejezésű leányé, linet Chaltonbury úrnőjeként. Lord Windle sem bizakodott. Linet kikosarazta ugyan néhányszor, de ez csak a féle kis leányos húzódozás. Nos, egy kicsit még várhat. Igazán pompásan összejöttek a dolgok. Persze ajánlatos gazdag leányt elvennie, de azért nem szorítja annyira a szükség, hogy ne törődhessen az érzéseivel. És ő érezte a szíveméjén, hogy szereti Linetet. Akkor is elvenné, ha egy huncut pennyje lenne, ha nem ő lenne Anglia egyik leggazdagabb örökös nője. De éppenséggel, szerencsére, ő Anglia egyik leggazdagabb örökös nője. Pompás terveket szőtt a jövőről. Megszerezhetné a rox falkát. talán rendbehozhatná a nyugati szárnyat, többé nem kellene bérbeadnia a skóciai vadászterületeket. Charles Windle sem. Álmodozott.